מזמור קא לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה, לך אדוני אזמרה. אשכילה בדרך תמים, מתי תבוא אלי? את הלך בתום לבבי בקרב ביתי. לא אשית לנגד עיני דבר בליעל. אסור סטים שנאתי, לא ידבק בי. לבב עיקש יסור ממני, רע לא אדע. מלושני וסתר אהו, אותו עצמית. גבה עיניים מורחב לבב, אותו לא אוכל. עיני בנאמני ארץ, לשבת עמדי. הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי, עושה רמייה. דובר שקרים, לא ייכון לנגד עיני. לבקרים, אצמית כל רשעי ארץ. להכרית מעיר אדוני, כל פועלי אבן.